Але гірко робилося, що прийшов сюди вісником великого нещастя. Іде він з Лотоворічської вулицею прямо до Софії і думає. Однак кинутися стрімголов у натовп, що запрудив вулиці і Майдани, пірнути у нього, зникнути, заховатися, розчинитися, як розчиняється дрібка солі у воді. Забути і про Менгу, і про Жокте, і про господаря Жадігера, і про всі злигодні, незгоди, муки та страхіті, яких довелося зазнати в неволі, та й податися додому у Калиновий кут. Та щоб по дорозі не зустрілися йому ні половці, ні татари. Калиновий кут. Такий він близький, всього тридцять чи сорок верстов. Уночі був би вдома. Уява переносить його у рідне сільце. Розташоване воно на видовженому півострові. З півдня тече Ірпінь, Зі сходу – Олешня, З півночі – Рудка. Лише на заході півострів Сполучається з матеряком, І на цьому перешийку – Рокитне озеро, А на його березі – Батьківська хижа де він народився і зріс. І всюди, куди не глянь, зараз ці калини. На весні сільце потопає в білому її цвіту, восени червоний від ягід. За ірпиним на узвищі Лисівський монастир, а довкола ліси, ліси, ліси. Калиновий кут, Чи ж побачить він його коли-небудь? Чи зайде до рідної хатини? Чи зустрінеться з батьком, матір'ю, З братами Василем та Іваном, сестричкою Ганночкою? А Мелана? Що з нею? Яка вона? Минуло ж п'ять літ. Жива? Чекає на нього? Чи давно замужем? Туди, туди, У рідний край рветься його серце. Хоч би одним оком поглянути на нього, Дихнути його живлющим повітрям, настоянами на запахах зеленого бору, пожовтілого лугу та кисло терпкої калини, дізнатися, що там вдома, розпитати про Милану, жде вона його, чи, може, давно забула. Він підводить очі і в долині бачить Софію, під холодним зимовим сонцем сяє золотом її хрести на банях. І думки його повертають в інший бік. Нещасний. Як ти можеш зараз думати про колоновий кут, про батька й матір, про Мелану, коли перед тобою Київ, і ти йдеш, щоб допомогти ворогові поневолити його або знищити? Що робити? Що робити? Текти? Ніяк. Відмовитись перекладати? Жакте зніме голову. Умовляти киян здатися? Та як же можна? Що станеться з Києвом, з цими пишними храмами, князівськими та боярськими теремами, з будинками киян? Усе згорить в огні, все розвіється прахом. Застерегти киян, щоб не піддавалися? Та як? І чи послухається вони його? Думки билися в голові, як пташки у клітці. А відповіді на них він не знаходив. Ішов мовчки між чужими людьми, спотикався на дрібній дорозі і знов поринав у думки і ципенів душею від важкого передчуття та розпуки. Нарешті їх привели на майдан перед Софією. Довкола коливалося людське море, над яким не вгавав шум голосів. На паперті. Якраз перед входом до собору стояв у оточенні бояр і ліпших мужів немолодий уже чоловік, мабуть, той, що вів перемови з золотих воріт. Він був одягнутий у теплий кожух. На ногах мав м'які і теж на хутрі жовті чоботи, а вкрита сріблястим інеєм боброва шапка посувала до його невеликої з проблесками севизни бороди. Послів поставили перед ним. І він довго розглядав їх, потім промовив: "Я Київський тисяцький Дмитро, боярин Дмитро. А ви хто? До кого ви прийшли і чого хочете?" Добриня перетлумачив його слова посла. Жокте притиснув руку до грудей, низько вклонився. "Я Жокте, посол Мункє-хана до київського князя Микаїла, а прибув сюди, щоб вести з ним розмову про мир. Тисяцький Дмитро перевів очі на Добриню. А ти, хто хлопче? Бачу, ти наш, не Мунгал. Як же ти опинився серед них? Добриня розповів про себе, про свої поневіряння у полоні, а потім, ступивши крок наперед, понизив голос до шепоту. Боярини! Хан Менгу прислав послів, щоб умовити киям здатися без бою, але ти не вір їм, не вір, жодному слову не вір нехристям. Він хотів ще щось сказати, але тут над майданом пролунали різкі окрики. Розступіться, розступіться, дорогу князеві. Натовп, що замкнув у тісному колі монгольське посольство, розступився, і на майдан ввігналося десятків два. Верхівців. Попереду на білому коні їхав невисокий сивобородий вершник у червоному корзні, накинутому поверх кожуха, та чорній соболині шапці. «Князь Михайло! Князь Михайло Всеволодович!» Прошави сіло над Майданом. Примітка. «Михайло Всеволодович Чернігівський, син Всеволода Чермного». Онук Святослава Київського, героя Слова о полку Ігоревім. Князь спішився. Його враз оточили бояри і гридні.